101,9. Radio 1. Radio ett. Sissi Valin. När jag fyllde 25 för drygt tre år sedan så hände någonting. Ja, min ämnesomsättning typ stupade totalt och jag började så här bli väldigt anfodd när jag gick i trappor. Men inte det tänkte jag på, utan att jag fick plötsligt som nästan över en natt en bra relation med mina föräldrar. Jag ska inte säga att den har varit dålig innan, men det har varit väldigt turbulent. Jag är en väldigt stark vilja, mamma är en väldigt stark vilja, pappa hamnar lätt emellan. Jag har en äldre bror som är halvbror dessutom, men det spelar ingen roll. Men det har varit lite så där. hans pappa har kommit och gått in i bilden. Vi har varit en ganska vanlig, vad man nu säger, familj, fast ändå inte. För skillnaden är med min familj, jämfört med många andra familjer som jag har stött på, det är att vi är inte så... Tillknäppta. När vi bråkar, då bråkar vi. Då är det så här: grannarna undrar hur det är fatt, liksom på den nivån. Eh, vi har inte direkt slagit världen någon gång, men vi har kastat saker på varandra. Och det är väldigt mycket känslor. Det är väldigt hett temperament. Men det var ju då väldigt mycket. Eller jag ska säga, det var väldigt mycket bråk fram till jag fyllde 25. För jag är yngst och mina föräldrar ville väl inte riktigt, det kanske är helt normalt, släppa taget om mig. De behandla, jag upplevde att de behandlade mig lite som deras lilla gush, gullig, liten tjej du är. Fast jag var så här vuxen och betalade egna räkningar och sådär. Sen fick jag ju eh, ibland pengar av min pappa när jag hade slarvat bort mina andra pengar. Och det är inte alla som har den lyxen. Men jag hade lite svårt. vi båda tror jag hade lite svårt att klippa navelsträngen. Men när vi väl gjorde det så blev vår relation som sagt. Över en natt. Bra. Nu kan vi umgås som vuxna. Vi snackar som vuxna. Eh, visst, det kan hända att morsa jag tycker morsan lägger sig i lite för mycket. Men då får man liksom säga ifrån. Och då fattar hon. Vad är det egentligen som händer när man är vuxen? Och kanske då vilken roll man har om man har syskon i syskonskaran. Eh, beroende på hur man, vad, vilken relation man får med sina föräldrar. 0200 11 12 13 ringer ut mig i Sissi Wallin och pratar om relationen till föräldrar idag? Det kanske är så att du har blivit bästa vän med din farsa på senare år eller att du hatar någon av dina föräldrar så mycket att ni inte ens kan vistas i samma rum. Varför i så fall? Vad är det för gammal oförrätt som ligger och gnager? Och Det här med att vara skilsmässobarn jag tror att jag är typ den enda i min bekantskapskrets som inte är det. Mina föräldrar har hållit ihop sedan 1980 och de gifte sig när jag var ett år 86 och de har kämpat på de har väl haft sina ups and downs men För mig har det varit en väldigt stark trygghet att ha två föräldrar som är tillsammans. Jag har skräckhistorier från kompisar vars föräldrar skiljer sig i den här känsligaste åldern, ni vet. 7, 8, 9 års ålder. Och det blir liksom aldrig riktigt bra, för man känner sig sviken och sådär. Men det är ju nästan vanligare idag att man är barnen inte, eller 40% procent ungefär skiljer sig, men det känns som att det är vanligare i alla fall. 0200 11 12 13 ringer du och berättar om relationen till föräldrar. Och I vår kultur så har vi ju inte det här att man låter morsan och farsan bo hemma hos en när de blir gamla. Som de har i många andra, typ de flesta andra kulturer, sydeuropeiska och sådär. Utan då ska de in på något hem och så hälsar man typ aldrig på dem. Men det är ungefär så det ser ut med vissa undantag. De sitter där, gamlingar, och får aldrig besök. Kanske går dit en gång i månaden och säger, hej morsan, hur mår du? Ja, så kan morsan inte prata för att hon har typ Alzheimer eller något. Och så går man därifrån och mår dåligt. Vad är det som händer Är det som att vi glider ifrån våra föräldrar mer och mer desto äldre vi blir? Eller har du ett motsatt exempel på när man bara kommit varann närmare? 0, 200, 11, 12, 13. Vi kan också ta den här sändningen till att hylla föräldrar som du tycker har trots motgångar och trots inte så jättebra förutsättningar kanske har kämpat. Och så du kanske har insett nu i vuxen ålder att din morsa, farsa, styrförälder vad det nu kan vara verkligen gjorde det bästa hen kunde. 0200 11 12 13 är numret, du ringer och jag kan ibland skratta åt så här minnen när man verkligen har varit i krig med sina föräldrar och jag tänker också är man har varit när de har hjälpt dem med saker jag har ju bott i Stockholm sedan 2005 och flyttat runt väldigt mycket eftersom det inte finns några lägenheter här nu har jag ju köpt men innan det så fick man ju bo liksom på 37 olika ställen Då ställde de alltid upp, de kom upp med sin bil, de körde, de konkade, de bar och jag bara svor och skrek och var sur i stort sett. Jätteskämsigt nu så här när man är nästan 30 år gammal Och tänka, är det lite lotten som är Att man ska vara krigisk Med sina föräldrar fram till en viss ålder För jag kan nästan tycka att det är lite läskigt Med folk som har en så här Superbra relation med sina föräldrar När man är yngre nej, men När man är så här tonåring, 20 som så, är så här, ja, Jag och min mamma pratar om allt Till och med sex men nej, men Jag vill inte prata med sex med min morsa Vad är det för sjukt 0200 11 12 13 ringer du och berätta kanske en historia Hej Sara Jo, hejsan, hejsan. Hej, vad har du på hjärtat? Jo, jag tänkte berätta om mina gamla föräldrar. Ja. Jag är ju född på 60-talet och mina föräldrar är ju ja, typiska 30-talare. Mm. Va, va, för var bara pausa lite, vad är en typisk 30-talare för dig? Jo, med de här värderingarna att kvinnan ska göra... Uh, skötta hennet och mannen sina och Ja, ah, det är lite back to basic där jag uh, Ja, just, just det. Jag har alltid uppfattat min pappa som en, en kille som inte ens kan laga mat. eller. Jag har uppfattat att han inte hjälpt mamma så mycket under min uppväxt. Utan han har bara skött sitt om att ha ett företag och sådär. Mm. Och sen, för ungefär 12 år sedan, så drabbades min mamma av stroke. Mm. Hon blev ganska handikappad, hon kan inte tala eh, och eh, har glömt det mesta hon har lärt sig här i livet. Men man går och, lite tillbaka till barnstadiet kan man säga, eller? Mm. Ja, just det. Jag vet inte vad det heter när man inte kan prata i situationen som byggör sig. Jag förstår det. Hon heter Afasi. Ja, Afasi, precis. Ja, just, just. Och hör och hetna, då släpper min pappa allt som man har i händerna. Överlåter företaget till min bror. Mm. Arbeta och se till att mamma kan få kvar hemma, ta hand om hela hemmet, fixa precis rubbet och då inser jag plötsligt att det är det här som är kärlek. Ja, nu blir jag också lite rörd. Men... Trodde du inte det om din pappa, Sara? Nej, nej, nej han kunde inte skoka ett ägg. Och jag, ihåg, jag bor numera i, i Sverige och jag är ju från Finland. Och ah. Första gången jag åker hem efter den här händelsen så tänker jag att det är säkert jättestökigt hemma och kanske inte så välsterat för att de bor i ett ganska stort hus på landet. Ah. Och hemmet var ett fantastiskt skick. Maten var fantastiskt god. Om min pappa så hade talanger, eller om han hade lärt sig det där när mamma var sjuk, men att han, han kunde sköta det så perfekt. Och framför allt, att han släppte alla sina intressen, allt vad han tyckte om att göra, bara för mamma skulle så mm. att hon ska ha ett bra liv, trots att hon är ju ganska sjuk. Mm. Men kan du vara lite bitter på att din pappa inte var sådär tidigare? Nej, jag tror snarare, nej det är jag inte. Jag tror snarare att de är liksom uppvuxna under en tid. Mm. Det här att man ska tänka jämlikt. Det fanns inte i deras ungdom. De, de kunde, gjorde det de kunde och hade lärt sig, men kanske ändå att han kunde anpassa sig till ett annat läge. Det var häftigt. Och jag kanske tyckte snarare att jag själv dömt honom lite för hårt. Mm. Tack för en fin berättelse, Sara. Har du jättebra. Okej. Okay, okay. hey. hey. Ja, du kanske också har varit med om att dina föräldrar har förändrats på äldre dagar. Man kan ju vara väldigt arg på dem vad gäller att de har konstiga vad man tycker konstiga tankar, inskränkta åsikter. Men så händer någonting. Jag kommer ihåg att min farfar berättade för mig, han är tyvärr död nu, men för några år sedan att han tittade på Simpsons varje dag och tyckte det var skitkul. Och han var 86 när han dog förra året, så det här var kanske tre, fyra år sedan. Eh, Va? Kollar du? Ja, men jag måste hem nu för jag ska kolla på Simpsons. Det är så Simpsons, Det är så roligt. Och då fick jag så här, ja, men han är ju lite mer progressiv än vad jag trodde. Spännande. Ring till mig på 0200 11 12 13 och om föräldrar. Du kanske inte har föräldrar i livet längre. Och jag tänker just det här att när föräldrarna dör, ligger på dödsbädden en av dem eller båda två. Vad är det man ångrar då som man borde ha gjort, borde ha sagt? Jag har aldrig varit med om det, med just föräldrar tack och lov, än så länge. Så att jag vet inte hur det känns. Du kanske vet hur det känns. Ring till mig på 0200 11 12 13. Vi snackar om relationen barn-föräldrar. Vi kan även prata om dig som precis har blivit förälder och har små barn. Hur dina barn ser på dig och hur du har för tankar vad du har för tankar kring föräldraskap. För det är väldigt lätt när man inte har barn och har en massa tankar om hur man ska vara. Och sen är det kanske lite svårare att leva upp till det. Och jag tror det vanligaste är att man säger så här, jag ska Inte göra som min mamma eller pappa gjorde. Aldrig. De ska inte, mina barn ska inte få ha det så här. Och sen, sakta men säkert, så faller man kanske ganska ofta in i att bli som sina föräldrar. På gott och ont. 0, 200, 11, 12, 13. Det var ungefär som att jag kom på mig här om veckan att gilla så här blomsterarrangemang och doftljus. Och det har aldrig hänt kan jag säga. Det har varit så här grejer som jag har pekat finger åt förut. Så jag håller på att förvandlas, transformeras till min mamma lösa korsord tycker jag också är ganska kul. Tycker mamma är jätteroligt. Titta på sådana här buskiskomedier på tv är plötsligt kul. Vad är det som händer? Jag är bara 28. Hur ska det här sluta? 0, 200, 11, 12, 13. Och vi kan också prata om sveket. För det är väl, om man tittar på många som har begått fruktansvärda brott. Sådär, brottslingar, mördare, allt möjligt. Där är det ofta att man skyller på. Man säger att ja, men det är... Det var mammas och pappas fel för att de älskade inte mig, de var inte närvarande. Är det så enkelt tror du, att om man har en pissig uppväxt så blir man en uppfuckad person? Eller kan det gå bra ändå? Hur mycket påverkas vi egentligen av dåliga föräldrar? Dåligt föräldraskap? Och när är det liksom för sent som förälder att göra gott Och försöka göra någonting bättre för sina barn än det man gav från början. Så att man har haft en missbrukande förälder som aldrig har varit där eller varit där väldigt sporadiskt. Kan den föräldern komma tillbaka när man själv är 35 och säga förlåt, jag är, jag är ren nu från det här och jag vill göra gott igen. Kan man förlåta då? 0, 200, 11, 12, 13. Du kanske själv har en historia kring det här. Och jag tycker det är intressant att prata om det ur ett så här, etnologiskt perspektiv. låter ju lite pretentiöst, men hur... Vår kultur ser på barn och föräldrarrelationen för jag kan tycka att det är lite sorgligt också att när man är nu var på dagen när man fyller 18 så ska man klara sig själv. Det är ju inte riktigt så längre men det finns den förväntan att man ska inte är lite fult och få hjälp av sina föräldrar vare sig det är ekonomiskt eller på andra sätt. Och man ska flyga fritt och det är väl jättehärligt men i många andra kulturer som sagt såger föräldrarna ständigt närvarande bo kanske i samma hus till och med passarens, de barn, nya barnbarnen, eh, hjälper till att man är mycket mer en familj. Här jag vet många som bara träffar sina föräldrar en eller två gånger om året och det är så här jul, missommar, födelsedag kanske ska vi ha det så? Är inte det lite deppigt? Vad gör det med oss och vår anknytning och syn på trygghet och sådär? Ring till mig på 0200 11 12 13. Vi pratar om relationen föräldrar och barn idag hos mig, Cissi Wallin. Eftersom ni är så tröga och inte ringer så funderar jag på att bara gå hem. Nej, jag ska bara. Jag ska ta en reklampaus. Stanna kvar och ring under den. Du kanske har en egen berättelse om föräldraskap. Du kanske har en sorglig Berättelse om en pappa eller mamma du aldrig lärde känna eller tvärtom att du som Sara här sa fick se en helt ny sida som var väldigt positiv av en förälder när du blev äldre 0200 11 12 13 ring nu efter pausen till mig Sissi Wallin i Radio 1 Du lyssnar på Sixi Valin i Radio 1. Ring till mig om relationen till föräldrar. Eller bristen på relationen till föräldrar kanske. Numret är 0200 11 12 13. Och jag berättade i början av programmet här nyss att jag fick som över en natt bara för tre år sedan drygt en bra relation för första gången någonsin med min mamma och pappa. Alltså på riktigt bra, sådär ihållande bra. Att man inte bråkar var och varannan dag utan att det känns ganska stabilt. Stabilt som doktor Alban. Så. ring till mig på 020 11 12 13. Hej Johan! Hör du mig? Hallå! Hallå! Du heter Johan och du träffar dina föräldrar lite för sällan tycker du? Ja, inte för sällan. Nu jag ringer jag bara in för att du var med en åsikt om, eller en, ja, om man inte ser så ofta. Och vi har väl aldrig sett direkt ofta och nu när jag jobbar som jag jobbar så då... Ja, nej, jag, min åsikt är bara att det är inget fel bara för att man ses då i jul, nyår och sen när man fyller. Men kan inte det kännas lite lite då? Nej, jag vet inte. Jag har ingenting att jämföra med. Jag, jag vet inte. Vi har alltid haft det Måste jag säga någonting? Så, ja, men då, då, det har väl gjort mig starkare på ett sätt än mm. att inte svansa runt efter mamma och pappa bara för att svansa någonting. Så jag nej, men det är inte så, det. så. Jag menar att man ska svansa runt utan mer att... Känns det inte konstigt att de man har vuxit upp med plötsligt är någon så här främlingar man träffar en, två gånger om året? Nej, nej, ja, jo, ja, ja. Ja, nej. Men hur gammal är du för jag fråga? Jag är 25. 25. Ja, har men du, har du klippt navelsträngen kan man säga? Ja, den, den blev... Vi var tvungna att klippa den eftersom jag bor halva... Sex månader i Sverige och sen sex månader i Florida. Så jag måste ju liksom... Ah, ja. Den de var tvungen att klippa verkligen man ville eller inte. Så det, det fungerar inte. Så, men... men vad tyckte de om det då? Tyckte de att det var jobbigt att hans lille, lille Johan flytta bort till USA? Ja, ja det tror jag. Det, ah. det, de sa det inte. Men jag, jag märkte det på min mamma i alla fall. Men som sagt, min pappa bara... Jo, men det är klart. Du kan ju testa på det. Det är klart du måste testa. Han har alltid varit snart. Jag ska testa saker. Annars så vet. Jag. Mm. Så, men, men som sagt, man får väl passa på att ses lite mer när jag väl är hemma. Men det, det blir inte mer i alla fall. Det är, man, jag trodde att det skulle bli mer, men det, det blir bara de få gångerna. För vi har väl aldrig sett ljus. Om det händer ingenting, nej, men då kan man lika väl prata på telefon eller någonting. Men när ni ses, känns det annorlunda nu, tycker du, när du har väl flyttat hemifrån och bor i USA hälften av året? och så här. Eller har, har relationen förändrats på något sätt? Eller är det ja, fortfarande samma grej när ni träffas? På ett sätt så är det samma. Men nu händer, det, har hänt, det händer alltid väldigt mycket. Så det finns så himla mycket att prata om. Mm. Så det, det, det är fullt upp. Men som sagt, och de, de är också vana med att man inte ska ses. Så mina... Tre andra syskon, de, de ses ju inte heller. Så det, det är väl vi som är lite udda kanske. Så, så ja. Men man hamnar väl mer i fokus när, när jag väl är hemma. Men du saknar inte om man säger så här, du saknar inte den här nära kontakten på samma sätt? Nej, nej det är väl inte så. Jag saknar mer eh, när, om jag, om, när jag har en, en, en flykta. så saknar jag henne mer än vad jag saknar... Eh, min, ja, riktiga familj. Mm. Tack. Någon... Har du jättebra. Absolut. Okej. Hej. Hej. Ring mig på 0200 11 12 13. Vi kan också prata om det här med vuxna människor som har väldigt svårt att klippa navelsträngen till sina föräldrar. Ja, men så här, 23-åriga män, eller det är ofta killar av min erfarenhet, kanske tjejer också, som går hem till mamma med tvätten eller... Mamma eller pappa kommer hem och fixar och städar hemma hos dottern eller sonen när de har gått ur skolan och gymnasiet för länge sedan. Varför är det så mycket körlande också sådär? Varför har man så svårt att låta, det kan är det föräldrarnas fel framförallt, att man har svårt att låta barnen bli vuxna. 0200 11 12 13 och Mattias vill säga någonting. Hallå? Nej, han får ringa igen. 0200 11 12 13 ringer du och pratar om relationen, eller kanske den icke-fungerande relationen till dina föräldrar. Vad de har betytt för dig, hur du ser på dem idag. 0200 11 12 13. Och nu tror jag att Mattias ska vara med alldeles strax här på telefonen. Hallå? Hallå? Hej! Tjena, Hej Mattias, vad har du att säga? Jo, jag tänkte berätta om min uh, lilla udda familjerelation kan man säga. Mm. Uh, min mamma och pappa skötte sig när, uh, ska vi säga här, 96? Nej, 95 år, Jag var 5 år. Uh, och sedan dess så har vi ändå um, firat jul nästan varje år ihop, allihopa. Mm. Uh, med styrmamma, styrpappa och styrbarn och hela körrutan. Så det är lite tomt i far barnen jul kan man säga. Ja lite grann så men jag tycker att det är en ganska ovanlig relation så där mina föräldrar har liksom, och mina styrföräldrar har mot varandra. Liksom. De bjuder varandra på middagar och typ, de är vänner helt enkelt. Liksom. Och det, är inte, det verkar inte vara så vanligt jag tänker mest på att ja, jag har inte träffat någon polare eller bekant som har samma situation. Liksom, att föräldrarna... Ja, visst, de behöver inte alltid bråka om de har ju ja, ut och sådär. Men det är alltid lite intriger. och Det är inte så att de firar jul ihop tillsammans med den nya killen och nya tjejen och så vidare. Mm. Så det är, men det är jag, väl skönt? Ja, det är jätteskönt faktiskt. Det var, liksom, ja, man har inte behövt höra en massa skitsnack liksom, om pappa eller skitsnack om morsan, liksom man vet, att, ja, man vet vad man har och de vet att... ja men Det, ja, det, båda liksom, det ja. är väldigt spännande här eh, Mattias, för plötsligt, jag har ju aldrig upplevt det jag lever i en konservativ bubbla känner jag, men att man plötsligt får fyra föräldrar istället för två Ja men precis, jag är, för mig är det så jag har två pappor och två mammor, mer eller mindre Ja Hur, hur, har det blivit lite så där rivalitet Att vem är den bästa pappan Eller den bästa mamman eller du vet? Nej det har det inte Men det har väl alltid varit lite så att Mamma är mamma, pappa är pappa Och styrpappa har varit den man går till liksom, när, när man inte får som man vill hos mamma De har varit de här lite mer snälla föräldrarna Ja ah, jag förstår Faktiskt så jag bara har jag bara... Det är ännu fler frågor om pengar Om man behöver ah, <laughs> Men sen har du barn Mattias själv Nej, jag har inga barn. Men om du får det, då blir det ju så här farmor, farmor, mormor. Alltså, eller vad säger jag, farfar, farfar. Far. Blir det konstigt? Nej, det är inte konstigt. Min brorsa fick barn för ett år sedan och uh, han har två farfar och två farmor. Typ, och allt så där. Ja, snart blir det liksom tre också när du vet när den här regn regnbågsfamiljerna kommer. När det blir... Ja, men typ det blir hem och det och allting. Så. Ja, herregud. Det är spännande. Ja. Du, tack. Ja, men det så, så. Tack så Hej. Jag kommer på att tänka på en historia. En, en tjejkompis som mig berättat att hennes eh, föräldrar skilde sig när hon var jätteliten, typ två. Och sen så var det en jul då för när hon kanske var sju. Då fick hon Exakt samma present, likadan present ska jag säga, av sin riktiga pappa som sin nya stuvpappa. Hon fick någon form av gosedjur, tror jag. Och säger att det var en alf gosedjur då, ni kommer ihåg serien alf. Um, och då visste hon, då var hon så förtvivlad, för hon visste inte vilken av de här alfarna som hon skulle lämna tillbaka och vilken hon skulle behålla. För då var det nästan som att hon valde vem som var den bästa pappan. Och det här tror jag många går igenom nu med den så kallade moderna familjen att det blir hela tiden nya familjekonstellationer och det som vi tycker är konstigt nu kanske inte alls är konstigt i en familjekonstellation om 5-10 år. Jag tänker att mamma plötsligt kommer på att hon är lesbisk, träffar en ja men så här, Eva Attling-prylen, träffar en kvinna, blir kär och sen kanske de firar jul, mamman och mamman där med ex-mannen och hans nya fru kanske och det är inte alls konstigt. Det är inte konstigt idag heller, men i många delar av Sverige tror man fortfarande tycker det är lite konstigt. Ring till mig på 0200 11 12 13 och prata om relationen mellan dig och dina föräldrar. Det finns ju tusen olika konstellationer ändå som man kan ha. Många har ju vuxit upp med farmor och farfar eller mormor och morfar istället för föräldrar. Det kan ha varit en förälder som har haft nya partners hela tiden. Tryggheten är ju barndomen såklart. Det är där den byggs. Och den, för de första vuxna man får en relation till är ofta sina föräldrar. Hur formade det dig? Jag tror ärligt att jag har fått en ganska sund relation till relationer. Tack vare att mina föräldrar ändå har varit gifta och lyckliga. Det har varit upp, upp och ner kan jag säga. Men det jag har lärt mig i alla fall är att det inte är någon fara att bråka. För många är så himla rädda för. Oj, nu har vi en diskussion, nu kommer vi att ha slut. Utan jag snarare sett det som att när mina föräldrar har tjafsat och bråkat och till och med kastat liksom saker på varandra i stort sett. Då har deras relation stärkts. Att de har gått ur det och blivit ännu mer kära och stabila efteråt. 0200 11 12 13 ringer du mig efter pausen och pratar om relationen till föräldrar, barn och föräldrarrelationer. Vad finns det för faror och risker när man är vuxen och ska ha en så här bra relation med sin pappa eller mamma? Och vad finns det för fördelar med att valet lite mer kompis med sina föräldrar? Säg när man precis har klivit in i vuxenlivet, eller det kanske händer när man är 50, att ens gamla 80-åriga morsa blir ens bästa vän. 0200 11 12 13, ringer du efter pausen. 101,9 Radio, Radio 1 Sissi Wallin Hur är egentligen din relation? Ja, din relation till dina föräldrar. Du kanske inte har några föräldrar i livet och så har du fått någon form av extra surrogatföräldrar. Eller att en av dem lever och att Efter att den andra dog så har ni plötsligt blivit väldigt nära. Eller så sitter du och är bitter över att din pappa försvann, din morsa svek. Hur går man vidare efter det? Jag har haft det väldigt bra inser när jag hör andra historier. Jag har haft en kärnfamilj kan man säga, mamma och pappa. Eh, en storbror. Och vi hade verkligen inga... Vad ska jag säga, vi hade våra duster. Vi hade ingen, det var ingen dansbyrosor, men vi... Hittade tillbaka till varandra kan man säga. I första gången kanske hittade varandra när jag fyllde 25 för drygt tre år sedan. Och kunde då ha en så här... Plötsligt så insåg jag att de såg på mig som en vuxen. Och vips så hade vi någon form av vuxen relation Ring till mig på 020 11 12 13 och snacka om där Hej Filip! Filip! Hej, hur mår du? Hej, bra bra. Det var längesen. Det var länge sen Vad har du att säga? Jo, jag var, kan man jag, jag flyttade hemifrån när jag var 21, blir det därför? Jo. Hur gammal är du nu? Jag är som det är. du är. Du 28, just jag får mig att du var 29, men du är lite Ja. Och innan när jag bodde hemma så hade jag, säger, väldigt, väldigt, dålig kontakt med mina föräldrar. Fast, visst, de var ju snälla, trevliga och allting sånt, men de har ju alltid jobbat mycket. Mm. Äh, mamma är ju läkare, så att hon har ju både jobbat här i Sverige och i Sverige, de kommer ifrån. Mm. Och pappa, han är som från USA, som ni vet, så att han har ju varit mycket där jobbat. Mm. Så, så min barn, de var ju liksom nannies och housekeepers hemma. Mm. Så jag såg liksom inte mina föräldrar så för mycket. Utan, men när, det var typ här på, på kvällen när man fick en godnattpussel ungefär. Mm. Det låter ju väldigt drastiskt såhär att jag aldrig har någon kontakt. Men visst hade vi det att på helger och sånt. Men det var lite kontakt egentligen. Mm. Men jag klagade aldrig för jag hade ju sin... Okej, okay, jag kunde jämföra med polare och sådär, men det var inte så att jag saknade dem på så, så sätt heller. För jag hade mina näringsstånd som jag tack och lov fick behålla nästan hela tiden från jag var liten. Upp till när jag var nästan 18 ungefär. Mm. Så att, eh, men sen jag sitter hemifrån då, men, nu har jag nu så har jag tjej, jag hade runt kvarteret egentligen, så det är inte så långt. Det är inte så långt, du kan springa hem dit och äta lite mat och sådär. Nej, men, inte, men vi umgår ju mer nu liksom. Skulle säga att man blir vuxen på något sätt när man flyttar ifrån. Mm. Och man ser varandra som jämlika på ett annat sätt nu. Så liksom, nu kan min mamma ringa till mig eller kommer över när jag som helst. Liksom, vi har mycket, mycket bättre kontakt. Egentligen. Och inte så att vi måste ha ta, ta igen saker som jag, vi förlorade, men det känns så jättenaturligt nu. Det känns mer som att jag har mina två bästa vänner som är mina föräldrar mm. Så att äh, ja. Men det låter ju jätte... Jag, jag känner igen mycket av det. Finns det mm. inga problem, tror du, då, med, med att ens föräldrar blir lite för bra vänner med? Vill man berätta allting för dem? Nej, absolut inte. Men liksom, jag kan ju berätta mycket med min sexualitet och sådana mm. saker. Är du bisexuell? Ja, det kunde jag inte berätta när jag bodde hemma, liksom. Det var så jag bara no-no och sen du vet, du var varit kräft för allting. Mm. Men, men sen började jag, fort jag fick min egen ordning, liksom. hade min eget ställe. Då kände jag, inte fast att jag skulle bli utkastad och jag berättade det, men... Kände Nej, men var det var att... lite tryggare att säga hur ja. det egentligen låg till. Precis, och det ja. var det, som sagt var det ingenting, det var bara what? Track, så det ungefär. Mm. Spelar, spelar roll liksom. För vi har alltid umgått Med, med HBT-människor i familjen Så att det mm. var en big deal Fast för mig var det en big deal liksom, så, Jag förstår Filip Men vad skulle du vilja ge för råd till andra då, Som kanske har en så här, knackig relation med sina föräldrar var, Hur ska man, det är svårt att Generalisera, ja. men v, hur, ja. vad tycker du Man ska börja och nysta i det där Gägga som är jobbigt ja så man alltså inte bara sitta så här, inte att man bara kommer på så hur det är pappa och mamma i kväll ska vi prata om det här <laughs> i mycket ska vi prata om barndomen, liksom inte så Utan det ska fallas in liksom, i ett samtal istället mm. inte, att, inte att man planerar liksom, att idag ska vi ha samtalsterapi i familjen tillsammans så att då händer ingenting nej men Jag du vet ju själv hur det funkar. Med lite alkohol så släpper jag lite hjärna. <laughs> Sup till med föräldrarna, dit tip. <laughs> Filip, vi hörs. Kram på dig. Okay. Ja, ja, hej. hej. hej. Ja, det här med familjeterapi är intressant. Jag släppade med mina föräldrar för några år sedan när jag var 21. 22 kanske. Och, för jag tyckte då att det var en massa, ja, men en massa gammal gråll som vi behövde reda ut. Och för, det blev en jätterolig generationskrock så här i efterhand om man kan skatta åt det. För jag är 80-talist och har absolut... Inga problem med att prata om känslor vitt och brett, som ni kanske har märkt. Jag eh, har inga problem att säga att jag ska till terapeuten eller psykologen. Det är ungefär som att säga att man ska till tandläkaren för mig. Det är inget tabu, det är inget känsligt allt. Men för mina föräldrar är det ju väldigt känsligt jämfört med mig. Mamma kommer från en gammal diktatur, eh, en, en kommunistisk diktatur, där man i stort sett blev åsiktsregistrerad, och man, eller det blev man ju, och... Pappa är också 50-talist. Ja. De har väl lärt sig sina föräldrar som är födda på 20 och 30-talen: just att det känns man håller inom sig, det är någonting man pratar om de absolut närmsta. Man behöver ingen hjälp. Bra karde sig själv, bla bla bla. Så vi gick en gång i terapi och det var så här, pappa satt med armarna i kors och var sur mamma var väldigt öppen och pratade hela tiden och jag satt där och försökte så här parera lite och ta lite så psykologens eller terapeutens roll ja vi pratar om allt det här som vi har haft problem med och ja, inga vardagliga grejer hur ska vi bli bättre på att kommunicera det här och hur ska vi bli bättre på att respektera varandra Bla bla bla. och så man kommer inte så jättelångt på en och en halv timme så vi gick därifrån och då säger pappa i bilen så här, ja nu var det bra, nu har vi gjort det där ja men du tror inte att vi blir bra på en gång eller? vi måste ju gå några gånger ja, det, nu har vi ju gått i terapi, det hjälpte ju inte Okay. Eh, nej, nej, så då kände jag att då blev det som det blev och sen blev det inte så mycket mer terapi men eh, han försökte i alla fall och min pappa är jättebra på att prata om känslor men jag tror att just där att ta in professionell hjälp kan bli väldigt svårt och det får du gärna ringa om om du själv har tankar och erfarenheter av familjeterapi kommunen eller landstinget då erbjuder ju eh, subventionerad jag vet inte om den är gratis eh, i vissa fall men subventionerad familjeterapi, familjerådgivning skulle du kunna tjata med din mamma och pappa eller någon annan i fa hur familjen nu än ser ut styrmorsa, plastpappa på det för att faktiskt så här, nu är jag vuxen nu vill jag reda ut vad som har hänt vi behöver ett professionell, en professionell hjälp är, är det ens tänkbart du kanske har gått i familjeterapi med dina föräldrar och har fått ett skitbra resultat ring till mig på 0200 11 12 13 och snacka om det här med relationen till föräldrar och jag har en tes, jag tror att det är ganska få som ringer just idag för att det här är lite tabu man vill inte prata om sin familj varför inte då? det är min uppfattning i alla fall vad är det som är så känsligt med att berätta om att morsan var ett svin farsan var fantastisk, tvärtom vice versa, det var bra, det var dåligt det är ju så vi alla har haft det och jag tycker det var så skönt När jag fick min första pojkvän och föräldrar till kompisar kompisars föräldrar har man ju sett liksom runt kompismiddagsborden men man har inte kommit en annan familj så nära så när man blir tillsammans med någon som fortfarande bor hemma och man liksom är där kanske en hel helg, man äter alla middagar ihop och sådär. Och plötsligt ser man att min familj är kanske inte så himla konstig Min familj kanske inte är så märklig som bråkar om det här. För det gör den här familjen också. Det gör nog ganska många familjer. Det är de här invanda rollerna, eh, syskonskaran. Alla har liksom tagit var sin plats. Mamman har tagit den rollen, pappan har tagit den rollen. Och så är det den grejen man kör liksom. 0200 11 12 13 ringer du. Eh, och jag tror också att desto mer tiden går, desto mer vi kommer in i framtiden. Desto mindre vill folk egentligen tillhörer den här traditionella kärnfamiljen, tror jag. Det är ingen fel, Jag vill gärna ha en kärnfamilj eftersom jag är heterosexuell och vill ha barn. Det blir ju en kärnfamilj, hur vi än gör. Men just att man kanske bor i föräldrakooperativ, man bor i kollektiv på ett annat sätt. Tillbaka till 70-talet, att man hjälper varandra att passa barn. Det låter ju, jag skulle inte palla det, för jag är alldeles för enstörig. Men det låter väl jättefint. Vad tror du om det? 0, 200, 11, 12, 13. Min snubbe växte upp i ett kollektiv några år när han var liten, med hippie hippieran och det var jättebra för honom. Han fick lära sig att acceptera många olika typer av människor, tolerera olika typer av människor, kommunicera på ett väldigt bra sätt och så. Där. Så Jag tror ju lite att alternativa... Men så här, jag blir så trött på när folk säger att homosexuella inte ska adoptera eller inte få barn för att barn behöver en mamma och en pappa. Ja, barn behöver flera vuxna i sin, i sin omgivning som kan vara förebilder och ta hand om det här barnet. Det är inte så att en mamma och en pappa ger den per definition den ultimata konstellationen av föräldrar. Eller vad tror du? 0 11, 12, 13. Hej Freddy. Freddy hör du mig? Hallå. Ja hej. Vad tycker du? Jo hur du jag, jag, jag vill bara säga en sak Jag högaktar dig Och jag har ringt dig flera gånger Högaktar, det, det var ju väldigt storslaget sagt ja. ja och förra gången Så snackade vi om Resor och grejer här grejer va? Ja. Men, men, men jag fick aldrig Säga min poäng Liksom du fimpade mig där in, Innan han hann Slut va ja, ja, Men du kanske var lite för långrandig då Freddy Nej jag var inte det va Utan Jag, jag tyckte det var konstigt. Men jag, jag, kan, jag kan dra sluttampen nu. Men vet du varför är det är det? är ingen som kommer ihåg vad du sa då. Det gör inte ens jag nej, för det nej, ringer nej. så mycket folk så att ja, det, okay. det är ingen nej, idé. Jag ska, jag, jag ska ta det här om, om morsan. Du får snacka om morsan, om morsan istället. Ja. Ja, jag ska ta det här om morsan och eh, jag är född på 30-talet vad man säger. Om man säger, och, eh, och man säger typ 30-talet eller vad då Ja, 30-talet. Jag är Aha. född på 30-talet och min morsa vet eh, hon mår hon inte som vanliga mors utan Hon stack. 1946 så drog hon och då, då, uh -huh. var, jag, då var jag nio år va, eller något sånt. Där. Men var då hon bara stack över en natt så där och skrev en lapp. Mm, eller? Ja, nej, men du vet färsan, man kanske inte var så där toppen eh, i va Men eh, nej. i alla fall så tycker jag det att. Eh, Så jävla dålig var han ju inte för att han fick vårdnaden om mig. Och det var ju väldigt unikt då på den tiden. Att en kille skulle få vårdnaden om barnet. Mm, hur gammal var du då? Då var jag nio, Men har du sett din mamma sedan dess? Du jag har, min mamma hon ville aldrig ha någon direkt kontakt med mig hon, ja, jag har väl sett några gånger och sådär, men nu lever hon ju inte längre va? Så att, mm. då tänkte jag det var att då hon dog, va? för att Det, det var det bästa som har hänt mig för att nu vet jag i alla fall vad morsan är för att jag, är, jag hade ju försökt att få kontakt med henne många många, många gånger va mm. Ja, men hon, hon, hon, hon, hon hade fått tag på en ny snubbe, vet du, som var en höjdare här i samhället. Va? En mm. riktig mi miljonär, va, och så, mm. och så vidare. Och eh, jag vill inte säga vad han är. Nej, det behöver jag inte jag. Men, men okej, men, men du, det, var en, det är en stor sorg för dig? Eller har varit en stor sorg att moran ja, övergav ja, dig? Ja, hon, hon övergav mig, va. Hon, hon, och färsan vet du, han, han var väl som han var, va? och eh, han hade eget företag och sådär och uh, han var väl okej på sitt sätt va men ibland vet du så fick jag jävligt mycket stryk alltså. Mm. Ja, då, då han hade blivit, blivit på dåligt humör, eller vad man ska säga. Va? Så, mm. Ja, då spöade han mig, vet du. Ja, mm. en, en gång kom jag ihåg, fan, då, då var jag så eh, påpucklad i, i facet, vet du. Så jag inte gå till skolan. Mm. Det är andra tiden nu det ska vi vara glada för. Tack det för att du ringde. Ha det bra. Ha det bra själv. Hej då. Du Hej. lyssnar på Radio 1, ring till mig och snacka om relationen till föräldrar. Det här var en ganska ovanlig historia, att Fredrik som är född på 30-talet eh, hans mamma stack när han var nio år och eh, kvar stod pappan med vårdnaden. Och just det att kvinnor sticker är ju mer ovanligt än att män gör det, att pappan gör det. Alltså. Eh, det är en otrolig sorg och stor trauma för barnet det kan man ju räkna ut marslet, och. Och det kan man ju spekulera i, varför sticker de? Ja, psykisk ohälsa, missbruk, jag vet inte. Det finns säkert massor massa olika anledningar. Men frågan är hur man när man är vuxen då, vi kan ha lite terapisoffa här. Hur gör man ändå för att inte bli bitter och ledsen och arg och känna sig sviken hela livet? Hur går man vidare efter att en förälder har svikit en? Och det är ganska många vuxna som har gjort slut med sina föräldrar, som har brutit upp. Jag snackar inte med min farsa längre för att, eller jag pratar inte med mamma. Och sen kanske det går tio år och så pratar de och så blir de jättebra vänner, eller inte. Ring mig på 02011 12 om du lyssnar på Sissi Walin i Radio 1. 101,9 på Radio 1. Radio 1. Sissi Walin. Skämdes du över dina föräldrar när du var liten? Min mamma kom och hämtade mig på dagis i så här högklackat. Hon såg ut som att hon skulle upp på fest. Palett, kawaii, hela grejen. Hon såg ut som Reine och Mimmi, Mimmi i, du vet. Tre kronor Reena Mimmi Fjällan. Och det tyckte jag var så jäkla pinsamt. Medan de andra morsorna kom i så gummistövlar och täckjacka Men sen så insåg jag ganska sent när jag blev vuxen då att jag var otroligt stolt över min excentriska morsa och min pappa som är som han är. Varför skäms man så mycket av sina föräldrar och Kommer man själv bli den här föräldern som ens egna barn skäms över? Du kanske redan är det. Ring till mig och prata om det här. Men också den lite mer deppiga aspekten av när man blir sviken. Hur tar man ett stort svek i sin barndom? Att en mamma eller en pappa sticker, sviker en på andra sätt. Och vänder bort den bitterheten till någon form av nyttig erfarenhet i vuxenlivet sen när man själv blir vuxen. 0200 11 12 13 ringer du. Och pratar om just relationen barn och föräldrar. Antingen om du själv är förälder och är ganska nöjd över att tänk om jag blir som min mamma var, så vill jag inte vara eller är. Eh, tänk om jag inte kan leva upp till de här kraven som finns på ett förälderskap eller att du fortfarande känner dig som ett litet litet barn till dina vuxna till, till, när du är vuxen till dina också vuxna föräldrar, såklart. 0200, 11, 12, 13 är numret du ringer. Och, eh, Det är ganska många som skriver på Twitter om just hur de ser på relationen till sina föräldrar. Bland annat skriver eh, Terra Tiger så här. Jag avslutade precis min relation med min mor. Vi har aldrig kunnat prata vettigt. Och det är, ganska stort, att, det är ett ganska stort steg att bryta kontakter. En gammal barndomskompis som gjorde det, hon bröt helt med sin pappa trots att de bodde i samma stad. Och först nu, så där tio år efter att hon bröt med honom- så har de börjat kunna snacka lite grann i alla fall. Och det blir ju bara en, en stor sorg. 0 11 12 13 ringer du och pratar om det här med- relationen, den fantastiska eller den kraschade relationen- till en eller flera föräldrar. Hur önskar du att det hade blivit? Ångrar du att det inte blev som du ville? Eller tänker du att shit happens- Min morsa var inte där eller min farsa var inte där under hela min uppväxt. Men det gick bra ändå. Det känns också som att ganska många skyller på sin trasiga barndom i vuxen ålder för att kunna bete sig illa. Ja, men så här, ja, men jag blev knarkare för att min mamma inte älskade mig. Eller jag gör inbrott här nu för att min pappa inte såg mig. Ja, men det är kanske inte en u det är väl en förklaring till att du mår dåligt. Men fasen var röst jag är på människor som skyller på sin pissiga barndom för att de i vuxen ålder inte kan ta ansvar eller gör saker. Man kan på väldigt många sätt lära sig att bli en fantastisk människa, en fantastisk förälder med allt vad det innebär. Men både styrkor och svagheter trots att man hade en ganska dålig uppväxt. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Och det är ganska få som ringer idag. Jag tänker att det kanske beror på att det här är väldigt känsligt. Det är en väldigt känslig grej det här att berätta om sin familjerelation och hur det såg ut. Och varför är egentligen familjen så privat? Jag tycker, Det är klart att jag inte vill berätta min pappas innersta hemligheter eller mammas, jag vet ju inte ens alla deras hemligheter. Men det, det får man ju lämna till dem. Men ändå att prata om hur det har varit. Jag tror det kan vara viktigt också att identifiera sig i okej, okay, du hade det så. Då har inte det jag upplevt varit så himla konstigt kanske. Jag kanske inte är så annorlunda och ha haft en så märklig uppväxt som jag faktiskt tror. 0200 11 12, Hej Alexandra! Hej, Hej, vad, vad skönt att någon ringde För jag börjar få tung tunghäfta här ja, Jag har suttit och kört buss här och lyssnat på att det är ingen ringer Jag tänkte, fan, är Va det mer så? Ja. Men det är, väl, det är väldigt ja. olika Ibland, nu ringer jättemånga på en gång här Så det går lite upp på det Va, Vad tänker du på? Uh, jo, alltså du nämnde din uh, tjejkompis Som hade bryt med sin far Ja. Uh. Jag bröt med min mor för Sju år sedan mm. Vill du berätta varför? Uh. Absolut, hon eh, Hon slog, slog Min ena så. Eh, okay. hon har gjort mot mig under hela min uppväxt eh, det, det, det kan jag ta men mm. att jag ser på Någon av mina barn där går gränsen mm. Så att då valde jag att bryta Och det kommer definitivt aldrig någonsin, någonsin bli en relation igen Men har hon bett om eh, ursäkt eller har hon förstått att hon nej. gjorde fel? Ja, hon vet att hon Hon anser inte att hon har gjort fel Hon är mormor och hon har rätt att göra det I hennes ögon uh, uh, och jag kommer aldrig någonsin. Hon har slagit mig alltså otroligt mycket. Jag har 18 stygn i huvudet med henne sen jag var liten. 18 liten... stygn? Ja. Uh, uh, men Och jag har gått igenom en, en hel del med henne. Så länge det gällde mig och mitt, alltså både fysiskt och psykiskt våld, uh, så var det skitsamma. Jag var stark nog att hantera det. Mm. Men när hon väl gick över på mina barn, då... Så kände jag att nu, nu var det roligt. Men kände du att det fanns en när du fick barn och de skulle träffa henne och så här, att det fanns en risk att hon skulle göra det eller var, var du ändå Absolut. chockad? Nej, alltså jag, jag har hela tiden varit så att jag har haft extra koll. Jag gav henne mycket chanser. Jag, jag ville bryta med henne långt långt tidigare. Mm. Men så tänkte jag att ja, men hon kanske blandar annorlunda mot mina barn. Hon kanske inser sina misstag och hela de, den biten. Liksom. Mm. Men, äh, det har aldrig hänt. Äh, och idag, sju år senare, så, så existerar hon ju, överhuvudtaget inte. Alltså, Men ni hörs är... aldrig? Det är inga julkort och det är inga... Nej, ingenting. Min, min yngsta son som är sju år, han har, han har aldrig sett på honom. Men är, är du inte ledsen över det här? Känns det inte? Eller har du släppt och var ledsen? Nej, jag har släppt. Jag har väl någonstans insett att äh, äh, för att kunna för att kunna bli sårad eller Så måste man bryr sig om vare sig det är människa, djur eller en sak. Och jag har inte de känslorna längre. Det har hänt för mycket liksom. Mm. Men du tror aldrig att din mamma kommer fatta att hon har gjort... Alltså hon kommer aldrig... Eller säg så här, även om hon skulle komma till dig och säga Jag är så himla ledsen kan du inte förlåta mig. Skulle du inte göra det då? Nej, jag tror inte Jag får ta hela min Fick om att hon har med mig och... Att, att göra det värsta som finns. Jag gick ut med peppersyg och fick höra att man aldrig kommer att vara stolt över mig. Och liksom. Ja. Så att, nej, alltså det, jag ha bryta för länge sedan. Det är bäst bästa jag gjort. Ja. gjort. Har du någon pappa egentligen. i bilden då, som du har kontakt med? eller? Uh, ja, jag har en jättebra relation med min pappa. Han var mycket på resande fot nu och smån. Men... men bor, uh, lever han med din mamma? eller? De... Nej, gud nej. nej, nej. Så okay, så ni kan ändå ha en, en relation? De, de skilde sig när jag var trotson och då gick det käppprat och förfölj. Även min relation med henne ytterligare då. Men ah. det fick ju henne att skriva händer för hon fick ah. så att, ah, äh, vilken men, Ja. Vilken sorglig... Men kan du känna att det har kommit någonting gott ur det här, Alexandra? Uh, Definitivt. Jag är en helt annorlunda förälder. Ah. Uh, ja, alltså jämfört med både de, både pappa och mamma. Va? Pappa har ju också gjort sina fel. Liksom, i med att han lämnade mig med henne och sådär. Men det har aldrig varit ett problem. Liksom. Och idag så är jag... Jag har jättebra relation med min far eh, Vi har alltså gått igenom annat, Allting mm. eh, Och jag, jag kan bara Skatta mig lycklig Och vara var glad över att jag fick uppleva det där Ändå att mina barns slipper mm. Gå igenom samma sak Tack för att du ringde, stor kram på dig Tack Carl okay. Och Alexandra fick igång telefonen här, det tackar vi henne för Du får ringa efter pausen För då är, vi ska lyssna på nyheter först, Men sen får du gärna prata om, om du har en liknande Historia som Alexandra eller något annat. Det kan vara något positivt också Som du har kommit på med dina föräldrar Att du har gett den här mamman Eller och pappan en andra chans 0200 11 12 13 Ringer du, vi hörs efter pausen 101,9 Radio 1 Radio Sissi Wallin Jag heter Cissi Valin, du lyssnar på Radio 1 och idag snackar vi om relationen föräldrar och barn. Antingen om du vill ringa och prata om dig själv som förälder eller om dina päron. Hur är relationen idag? Hur har den varit? Mig och mina, jag och mina föräldrar vi har verkligen haft våra ups and downs. Men det hände någonting där. För tre år sedan dryck när jag fyllde 25 så var det som att navelsträngen, den sista lilla slamsan, Så gick den av. Och eh, plötsligt så kunde vi snacka med varandra på ett vuxet sätt. Det var inte längre det här sluta tjata morsan, utan jag var nog lite av en late bloomer som man säger. Jag hängde kvar som den lilla syster jag är i syskonskaran eh, hos mina föräldrar som den lilla söta eh, vad ska vi säga, hjälplösa dotten. Det var jag ju inte, men det var lite den känslan. Fram till jag faktiskt var jag över 20 år gammal. Och nu är det skitbra. Det är klart att vi inte klarar av varandra hur länge som helst i sträck, men Vi umgås som vuxna, vi kan prata som vuxna. Och det är jätteskönt. Frågan är så här: hur privat ska man bli med sina föräldrar? Mm. Ring mig på 0200 11 12 13 och säg vad du tänker. Hej Lotta! Hej Cici! Hej, vad har du på hjärtat? Jag, tänkte, jag lyssnade lite på ditt program och tänkte direkt på mina relationer till mina föräldrar. Min mamma lever inte då, det är drygt tre och år sedan som hon dog. Mm. Min pappa är ju, han är rätt gammal nu, men han är ju, ja, han lever ju fortfarande. Mm. Han är periodare, han är, han alkoholist hela sitt liv egentligen kan jag säga, så länge jag vet mm. och känner till jag är uppväxt med det här. Och jag var ju 17 år när jag flyttade hemifrån, så jag klarar inte av det här längre. Så jag få mig jobb och flytta hemifrån i egen och på den vägen är det. Och det jag märkte, jag vet ju hur det är att vara medlemsbrukare och missbrukare. Och jag vill ju helst inte vara delaktig i det här. Men jag fick ju ändå bära väldigt mycket skuld i det här. Mm. Eh, kontra min mamma då. Och när hon dog för tre, ett åtta år sedan. Det var ju då jag började upptäcka hur det egentligen låg till. Och hur egentligen han fungerade eller inte fungerade. vad har du upptäckt då då? Ja, alltså det min mamma gjorde var ju att hon var ett socialt skyddsnät för omvärlden, för hans del. Och hon talar också om för honom hur han skulle fungera som en pappa eh, och i relationer med, med ja, i omvärlden. Och det handlar om ekonomi, det handlar mer än allting. För han var socialt, han är socialt handikappad. Han vet inte hur han ska uppträda som en pappa gentemot sin dotter. Han, du, du har inga syskon, eller? Nej, de finns inte i livet längre. Så att ah, okay. jag är en historia, så att eh, Ja. Mm. jag är ju nästan 50 nu då, och nu är det ju liksom. Han pratar igen idag om att han vill ska vara nykter och allt det här, men det, det fungerar inte längre. Han har ju liksom redan bränt sina skepp som, som den här pappan som han tror att han fortfarande är, men som han egentligen aldrig uppfyllt och aldrig varit Nej, Han lever i så här klassisk förnekelse då kan man säga. Ja, och sen har ju han då skaffat en äldre en relation hos en äldre dam och de har ju gemensamt utbildning och det är ju jättebra. Men det han gör då, det är det att Han använder hennes barn och barnbarn. Och den familjen kontra mig. Och spelar ut mig kontra det här då då. Jaha. Hur då? Försöka, ja men alltså försöka liksom med lite hållhaka så där. Titta vad bra jag har det. Jag har en familj. Men han har ju inte skapat den familjen själv. När jag var liten. Vilket han... I sådana fall skulle ha gjort när han var vuxen, när jag var liten. Hade han skapat rätt, rätt relation med mig då, så hade han ju fått den, haft den familjen idag. Utan mm. bara naturligt. Nu försöker han med olika hållhakar och olika strategier på, på som han alltid har gjort under alla år att skapa det här då. När inte han får det som han egentligen vill ha, då använder han andra sätt att försöka hota sig till det här, eller vad man nu ska kalla det för. Mm, det låter ganska manipulativt ja, är man alkoholist är man manipul manipulativ för att, är man alkoholist nu får jag väl många på med mm, det, är... det då är man väldigt, väldigt egocentiskt, hela världen stundar kring mig och det är mina ja, människor det, det säger nog alla experter, ju är, alla experter, är alla experter eniga om så då får folk bli sura om någon vill ja, men så är det i alla fall med min pappa och så har det ju varit hela hans liv liksom. och när inte omgivningen, eller jag då i det här fallet då följer med den här mönstret då som min mamma följde i alla år då blir det konflikt mm. och jag kan ju tycka då att ja han lever inte så länge till, jag kanske borde men det kostar mig väldigt mycket också så jag har ju liksom bestämt för att det går inte att ha relation till honom och ha kontakt för att jag klarar inte av det, jag, jag mår bättre av att inte prata med honom, sen kan jag tycka synd om honom men han har gjort ett val Och Hur? Så på något sätt mm. ta handlande. Tror du han varför, varför gör han så här tror du? Är han för rädd Är han, är han bara in kapabel? inkapabel. Tror inte han också någonstans går runt och känna Låt att shit jag kanske inte lever så länge jag är till. Jag har bara min dotter kvar här. Ska, ska jag försöka eller skiter han i det tror du? Jag tror att han lever här och nu. Det är väldigt mycket här nu timme för timme. Men så fungerar han när han, när han tar till spiten. Och då är hela hans liv uppbyggt på här och nu. Och han kan inte tänka i andra. Han kan inte tänka vad som händer nästa vecka. Han gör inte det. Och, och likadant det här med konsekvenserna av sitt handlande. Nej, han, han, han, han vet inte hur han ska göra. Han gör som han alltid har gjort. Och det har det funkat på det här sättet i alla år. Mm. Idag fungerar det inte längre. Men han Så fattar inte det. Finns inte, min mamma finns inte där och kan inte eh, hjälpa honom med det här. Nej. Och han vet ju inga andra strategier heller. Han vet ju inte vad han ska göra för det finns inte i hans världsbild och då har man inga alternativ att välja mellan om man mm. aldrig har gjort dem på något annat sätt. Tack för ditt samtal. Jag tror ja. det är många som känner igen sig. <laughs> Okej, tack för mycket. Okej, kram för dig. Hej, Hej då. Ja, det här är så, det känns ju som ett moment 22 att jag har en dålig relation med farsan, eller i det här fallet då farsan. Eh, han kommer snart att dö antagligen och det känns ändå hopplöst. För han fattar inte. Hur får man en gammal hund att sitta? Går det? 0200 11 12 13 är numret. Du ringer. Hej Peter. Ja men tjena. Tjena. Vad tänker du på? Jo, jag var med om det alltopa som ni pratade om. Jag är liksom 48 år. Och vad heter det? Jag levde i en bra familj och ni i från början av alltopa tills jag var 16 år. Ja, vad hände då? Då hände det så här, nämligen, att vad heter det, vi hade kusinbarn, mm. eller min, min mammas kusinbarn. Mm. Hade nämligen en förälder som hette det, så som man uppe, på liksom alltihopa då. Och eh, helt plötsligt fick jag reda på att eh, de ville adoptera mig också då, min morfar och vad De ville adoptera vad Av mig. Då... Jag var med inte adopterad från början, du fick jag reda på att de var inte min riktiga farsa. Jaha, du var adopterad, du fick reda på att du var adopterad? Nej, jag var inte det. Nej, du var jag inte det. De hade det sagt att det. du var det. Ja, precis. Och vet du, Anna då, som den här tjejen hette då, du, hon är en sån alkoholskalad tjej då. Hon började som att, och vet du, vi gick upp till kommunen och toppade. Och då liksom, det var det värsta slaget mitt ansikte som jag fick jag att det var inte min pappas son, som jag trodde att det var i 16 år. Mm. Vad hände sen då? Uh, ja, jag, jag fattade inte vad som hade hänt egentligen. Jag visste inte riktigt allt som De, de ja, sa till mig så här, ja, men Peter, jag för här ska vi skriva på lite papper och grejer. Mm. Och du gjorde ju det då. Då skrev du på papperna alltihopa då. Och det gick med liksom, och, ja, för Anna, du är, är en liten bebis liksom. Mm. Och sen efteråt tänkte jag, vad fan, vänta, vad fan, är inte rånig med min farsa liksom. Men spelar det någon roll alltså, tänkte du sen då för att ni hade ändå, du Nej, hade ju sett du, honom du, som en farsa. Ja men han har ju allt min pappa liksom förstår du vad jag du skulle dela med honom med honom. Nu, det var inte så kul. Nej och så hade jag Jag hade ju fler kan också. Ah, och så, ja. de kallade mig så ja ah, jävla utbröden utbrödeng. Okej så det blev en helt, allt blev upp och ned där kan man säga Hela familjesituationen blev och Inte liksom, det var då 15-16 år liksom. Vi som var, tjena Vad fan händer nu? Mm. Men nu är du vuxen, vad, vad har det här gjort med dig nu då? Och din relation till dina föräldrar? Ja, jag tog kontakt med, vet du, jag träffade en tjej då här uppe Jag heter då vet du, Och vet du, hon då, ta reda på din farsan då Riktar ja. på du ja, gjorde det Och det skulle jag inte gjort Nej varför inte det då? Det var det var ett stort skott har du bara låna dem. Det har varit ingen bra relation ingenting. Det har varit allting i knas. Och jag hade vet jag jag fick se ju själv. Jag hade ju med upp på då någonting och telefonorna. Mm. Och det var det värsta det var det med om Det var så kyligt allt ihopamma. ta du något traumminne mig nu pratat sett. Och det så här, det var så fel allting liksom. Mm, jag förstår. Tack för ditt samtal. Ha det bra. Tack. Ciao. Ja, det är sådana saker man kan få reda på som vänder allting upp och ner. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Och eh, Nicky är med. Hej Nicky! Hej! Hej, vad har du att säga? Nej, men jag tänkte bara berätta att eh, jag hade nog lite samma situation som dig. Eh, när jag var yngre. Mm. Eh, och liksom föräldrar som... Ja, tänkte mycket på den och brydde sig väldigt mycket om men och ställde ut väldigt mycket. Men de hade nog lite svårt att klippa navelsträngen om man säger så. Är du yngst eller? Nej, jag mell ofta. Men, okay. och, och, men det blev ju lite så att jag flyttade ut till Stockholm och bestämde mig liksom... Ja. Du, vill, du ville flyga fritt om man säger? Ja, men lite så faktiskt. Mm. Och vår relation blev ju hundra gånger mycket bättre. Eh, när man flyttade faktiskt hemifrån. Eh, och lite längre ifrån faktiskt. För att eh, då blev det att man eh, någonstans hittade sig själv. Och eh, föräldrarna kunde liksom acceptera att man har blivit vuxen på något sätt. Mm. Hur gammal är ja. du nu? Nu är jag 28. Ja, men du som mig då. Ja. Men, men vad, vad tror du är... För jag tror många kan vara vanliga sjuka på så här. Men ni har ju föräldrar som bryr er och, och var mysigt. Min mamma och pappa aldrig brytt sig. Men v, vad skulle du säga är den största myten kring att ha väldigt engagerade föräldrar? Förstår du vad jag menar? Att, v, vad tror många är sant som inte är sant för dig? Ähm... Om det finns någon sån grej... Du vet, man, man tänker att gräset är grönare. Du har i alla fall föräldrar som bryr sig, men... Nej, jag, nej, nu vet jag inte hur jag ska tänka. Nu vet du inte hur du ska tänka. skyddsamma Jag kan ju säga att jag tänker. Det tar jag lite där. Mm. Jag tänker så här: att Många tror att man är superlycklig och att allting är fantastiskt. Bara för att man har föräldrar som bryr sig och varit engagerade. Men jag tror vi är för alldeles för duktiga på att jämföra att ja, men du har i alla fall haft, det är nästan en tävling om vem det är mest synd om. Du har i alla fall haft föräldrar som brydde sig sig och så. Ja. Men det jag kan uppleva är att jag är väldigt avundsjuk på de som har haft föräldrar som de mera kunnat ha en. Säga. Mina föräldrar har alltid varit väldigt på och väldigt, de vill, vill väl och driver på, men de kanske har varit lite för du vet så här, ja. sig kan jag känna lite för mycket i vilka val ja. man gör och så. Och då kan jag och, liksom sneglat åt de som har föräldrar som är lite mer liberala så här, du vet som som låter barnen ha lite mer integritet så att gräset är ju alltid grönare är min poäng, på andra ja, sidan. Och, att och sen så måste man ju se också att även om man säger att man har haft föräldrar som bryr så sig sånt av vi jag har haft, men Självklart har ju alla familjer problem någon gång. Alltså, det är ju inte alltid dans på rosor. Alla relationer har ju sina problem då och då. Och eh, det dyker upp. Men det får man ju lösa och prata igenom. Och tyvärr så funkar det inte hos alla. Men, men någonstans så måste man också tänka på när man blir vuxen. Och kanske relationerna är inte perfekta. Att man, man tänker på att man ska ha positiv energi runt omkring sig. Och så söka liksom... Um, uh, ja, men var runt om människor som kanske bryr sig om en eller i alla fall kan mm. liksom fåma av lite det som är negativt. Absolut. Innan vi lägger på Nicky, det här med att bli vuxen och kunna ha en vuxenrelation, vad, hur skulle du säga vad är största skillnaden nu jämfört med för bara år sedan för dig? Nej men att vi kan, att jag är liksom inte barnet längre. Man kan faktiskt sitta och ta ett glas vin, äta middag prata om vuxen saker, att man inte liksom det här fortfarande är en i dem jag skulle hälsa på mina föräldrar och jag skulle vara ute och festa om vi säger så ja. Min mamma kan inte somna utan hon väntar tills man kommer hem och jag är 28 år ja, men gulligt. hon har liksom det beteendet fortfarande men just det här att man kan faktiskt kommunicera på ett helt annat sätt hon, nu, har hon, nu har de accepterat att man har eget liv man betalar sina egna räkningar och mm. eh, man jobbar och ja, man en relation helt enkelt Tack för ditt samtal, jag känner igen mig. Ha det bra. Uh -oh, Okej, okay. Hej. Ring till mig på 0200 11 12 13. Efter pausen så snackar vi mer om föräldrabarnrelationer. 0200 11 12 13 som sagt, det är numret. 101,9 Radio 1. Sissi Wallin. Ring till mig Cissy på 0200 11 12 13 och snacka om relationen till föräldrar. Vi har hört en del ganska hjärtskärande historier, även en del solskens stories om just... Det här med att klippa navelsträngen. Eller i vuxen ålder bryta kontakten med en eller två föräldrar. Vi har också hört folk berätta om tomten i fart, hela barnen, föräldrakonstellationer. Nya föräldrars nya partners firar jul med exet. Alltså det vill säga mamman eller pappan till en själv. Och så vidare och så vidare. Ring mig och berätta om hur du tänker kring det här. När vet man att man är vuxen? Det finns ju folk som är 35 som fortfarande bor hemma hos morsan och får allting fixat. Är det viktigt att klippa den här navelsträngen? Och som jag sa tidigare, i vår kultur så är vi ju ganska snabba på att flytta ut eh, flyboet och bygga ett eget bo. Men är det egentligen så himla sunt att ha en sån stor distans till sina föräldrar? 0, 200, 11, 12, 13. Du kanske har en historia om en förälder som svek, en förälder som du sen kanske i vuxen ålder fick en helt annan bild av. Oj, farsan gjorde ju mer än vad jag trodde. Det var ju inte så som jag har fått... Bilden av. 0200 12 13 är numret. Och varför är det så tabu? Jag kan känna att det är tabu att prata om dåliga familjerelationer. Varenda kändis som intervjuas i tidningar är såhär, åh jag hade en fantastisk uppväxt, i stort sett alla, alla fall. Åh mina föräldrar var fantastiska. De som inte hade det då, hur ska man våga stå för det utan att vara framstå som ett liksom, psykfall? 0, 200, 11, 12, 13. Och finns det generellt en bild av folk som har haft lite tuffa eller mer eller mindre tuffa uppväxter? Att man på något sätt skulle ha blivit en kvaddad, sorglig vuxen som inte klarar av att ha en egen familj bara för att man kommer från ett alkoholiserat hem till exempel. 0, 200, 11, 12, 13. Vi hade ett samtal förut med en person som berättade att pappan söp. Och det var väldigt svårt uh, ja, hon tyckte det var väldigt svårt att ens få en relation nu när han var i stort sett på dödsbädden eftersom han var fortfarande periodalkis och inte riktigt förstod vad han hade gjort för fel 0-200-11-12-13 som sagt och det är mycket prestige det här också med föräldrar barnrelationer att det kan vara en konflikt som har funnits i många många år men man vill inte ta i den för att det är så känsligt sen alltså när nu har det gått 15 år, hur ska vi ta upp det här nu? Det känns lite som för sent. Är det någonsin för sent? Du kanske har en historia om när du eh, lappade ihop, du kontaktade den här mamman eller pappan du aldrig riktigt hade en kontakt med efter att du var 15, säger vi. Och sen så blev det jättebra och nu är ni nära vänner. Ge mig dina historier, dina tankar 0, 200, 11, 12, 13. Du kan också gå in på Facebook och skriva under Radio 1. Vi har en sajt där. Gå in och likea, skriv tankar åsikter. och åsikter. Det, det brukar ringa som fasen. Förut hade vi ett litet skov här, men det här ämnet är nog väldigt känsligt. Man kanske inte vill prata om sina föräldrar i radio. Jag hoppas att man vill det för att det är väldigt viktigt och jag tror att vi behöver jämföra också. Hur var det för dig när du växte upp? Hur gjorde ni? Och funkade det? Jaha, så var det ju för mig också. Oh, jag är inte så konstig som jag verkar. Nej, men hoppsan. 0 200, 11 12 13 är numret du ringer och pratar om föräldrar uppväxt, relationen till föräldrar och varför det fortfarande är ganska tabu som jag kan känna och snacka om att man kanske inte hade världens bästa uppväxt jag hade en väldigt bra uppväxt men den var inte världens bästa det var lite ups and downs kan man säga och det var stora kriget vi bråkade otroligt mycket i alla fall från att jag var 15, 13, 14, 15 upp till jag var 23, 24 så var det skrik och gap och svek och gråt Och sen blev det plötsligt bra när jag fyllde 25. Det var som att vi, inte, vi orkade inte tjafsa mer. Vi kapitulerade allihop och så lade oss platt och började bygga relation på riktigt för första gången. 0200 11 12 13. Hej Ann. Ja, hej. Hej, du har förlorat din mamma. Ja, precis. en i... tragisk trafikolycka när jag bara var åtta år gammal. Mm. Och jag var väldigt mammabunden men min pappa tog ju över ansvaret för mig men hon som trädde in det var min farmor okay. men hon tyckte att min pappa aldrig hade något fel och han misshandlade oss alla barn och ja allt runt aldrig något rätt menar du, att han gjorde fel eller att hon tyckte han gjorde fel han tyckte aldrig att han gjorde fel nej, men han gjorde det ja oh ja han tog fram råttpiskar mattpiska och sv svångrämmar och mm. man var alltid rädd för pappa vilken humör var, mm. Sen började han ha förhållande med olika kvinnor. Och det var de som var alkoholiserade och allting. Och vi såg både spritflaskor och slagsmål och både Jag har två äldre bröder. Mm. Men jag fick aldrig någon kontakt med min pappa. Och sen så har jag fått tre döttrar själv. Och jag har gjort allt som jag vet att jag inte ska upprepa. Men dessvärre så visar det sig att min man- Har precis samma egenheter som min pappa hade. Mm -hmm. Så det slutade med att han försökte mörda mig. Din, din exman då kan jag tänka mig? Ja, Va? jag var gift med 30 år och för 30 barn... Jag liksom alltid 30 barn, tre barn menar du? Tre barn. Ja, 30, 30 barn. år var min nästan gifta. Ja. Men sen har vi haft det bra, eller jag har inte haft det bra, jag arbetar hårt för att jag har alltid trott att det jag gör, det är, det är det viktigaste. Så jag har haft jättekrav på mig själv, jag är sjuksköterska och specialiserad men tjänar inte mycket pengar. Så jag har ju en beroendeställning till min make också. Mm. Och sen ur samhällssynpunkt så har man ett årsmöte med en överutklagare hur ekonomin är, mm. eller hur ekonomin är. Jag kommer inte ihåg namnet, men man måste gå dit varje år. Men det var aldrig någon från socialtjänst eller någonting utan som frågade, hur har ni det hemma? Nej. Det gjorde en, en skogsköterska, men då är man ju lojal och säger, men allt är bra. Mm. Så att, men du, är, du lever utan den här, sitter han i fängelse nu? Eller? Nej, det här hände i Thailand. aha okej. Okay. Och i Thailand var de fantastiska polis och allting. Men efter påtryckningar från mina barn och allting så tog jag tillbaka anmälan. Och sen kommer jag hem och tänker, nu har jag svikit mig själv återigen. När var det här? Det var för cirka två och ett halvt år sedan. Mm. Och då hade min man tagit prostituerade hem till huset så att jag hittade en ung tjej två äldre än vår äldsta dotter. Herregud vilken historia. Men ja. hur slutar det, det här då? Ni har ingen kontakt, du och mannen antar jag. Nej, absolut inte. Jag vill inte se honom i några vrår. Men han bor inte långt ifrån mig. Först åkte jag ner till Malmö för han har ju alltid varit kontrollerande och allting. Mm. Han bodde där ett år. Men sen hade jag skrivit på ett kontrakt att jag skulle köpa en lägenhet i närheten. Mm. Men han bor ju då växelvis i, i utomlands i Thailand och i vårt före detta hus gemensamma och även ute i Grislehamn. Okay. Men när jag tog mig till Grislehamn, då blev han så rädd för att jag skulle hämnas. Mm. Så det var tre polis. Mila, det var väl hela Rostlagens polispatrull som var ute och letade efter mig. Men herregud, det här är som en film. Ja. Du jag att... det det. <laughs> ja, jag... Men du mår bättre nu i alla fall. Förlåt? Du mår bättre nu. Nej. Nej. Jag mina dagar, det går upp och ner. Men jag får hjälp nu från psyk. Men liksom, många som jag talar med de blir bara blekare och blekare i vad jag har varit med om. Mm. Men det är väl lite så att det man inte dör av det gör en starkare. Men det är svårt att känna det ibland tror jag. Vet ja, det är jättesvårt att känna. Och sen är det ju också med och Jag har ett väldigt stort socialt liv men de börjar ifrågasätta sitt eget liv och allt det här så att det är mm. väldigt svårt att tala om. Men det är väldigt klart att du ringer och pratar om det i alla fall. Ja. Tack snälla Ann. Ha det bra. Tack, Okej, hej. Vi ska ta en nyhetspaus. Sen får du ringa mer och prata om det här med föräldrar-barn-relation. Stanna kvar du som väntar också. 0211-1213 är numret. Du lyssna på Sissi Walin i Radio 1. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Walin. Vi pratar om relationen föräldrar-barn hos mig, Sissi Valin idag. För att vi. Jag tror många förvandlas, precis som jag fortfarande gör- till viss del i alla fall, när man träffar sina föräldrar. När man, I alla fall när man åker hem till dem, till sitt gamla barndomshem. Eh, då blir man sådär 15 år igen och slänger kläder på golvet- och tar inte bort disken. Jag får, jag får anstränga mig, kan jag säga, för att inte blir så. Men jag och mina föräldrar har fått en mycket bättre relation- de senaste tre, drygt tre åren. Eh, efter att jag fyllde 25, för då var det som att någonting hände. Vi slutade behandla varandra. Jag slutade vara så här, tyst och lägga av, slutar tjata- Och de slutade behandla mig som att jag var just 15 år fortfarande. 0200 11 12 13 ringer du mig Sissi, och pratar om det här. Samuel, hallå! Hallå Samuel! Ja, hallå! Oh, hej! Oj vad det eka! Hör du mig? Jag ska ta bort micken bara. Vad sa du? Jag ska bara ta bort micken. Ja, ah, gör det. Ja. Spänningen hallå. är olidlig. Hallå Samuel, vad har du på hjärtat? Det, jag jag reagerar lite på det som äh, var tre. Det var någon som och sa att han inte träffade sina föräldrar. Han hade träffat dem. Han träffade dem bara kanske en gång eller två gånger om året. Ja. Jag tyckte att det var synd faktiskt. Det föräldrar de älskar ju sina barn. Och de vill bara, alltså det enda som de har i livet att träffa och se sina barn. Mm. Men du låter ju som att du inte, du kanske är född här eller så har du kommit hit som invandrare. Vad, hur, hur ligger det till? Ja, jag kom kommit hit och jag i 26 år. Okej, okay. men du kommer från en annan kultur. Vill du säga vilket land du kommer ifrån? Eh, Libanon. Libanon. Hur är det där då med föräldrar och barn? Ja, det Vi har ju starka band. Alltså det går inte att... Är det annorlunda än här skulle du säga? Ja, man tar hand om sina föräldrar. Mm. Ja. För nu ser man ju att äldrevården i Sverige blir bara sämre och sämre. Folk hinner liksom dö innan de får komma in på äldrevård. Tycker du att svensken ja, ja, ja. generellt är... Jag är förbannad på det här. Faktiskt jag är väldigt förbannad. Alltså, någon måste ställa dem där till svars. Det är ju svenska folk som spelar faktiskt. Jag. Alltså, ja. Ja, men, barnen bryr sig inte om sina föräldrar. Då kan de, då kan, de, då kan man göra vad man vill med de här gamla. Mm. Men borde man är det, är det realistiskt att man ska ta hand om sina föräldrar om man jobbar och har egna barn och sådär? Det går ju aldrig. Det går det för oss utbildningar hur, hur funkar det? Mm. Ja, det är vi klarar av det. Det är lite så svårt. Men tar du hand om dina gamla föräldrar? De har inte hunnit bli så gamla. Okej. Okay. Men det kommer jag att göra. Som alla mina vänner gör. Men det är helt, det är helt naturligt i din krets, liksom. Vänkrets. Ja, det är naturligtvis. Sen, sen ska man bara tänka sådär: att föräldrarna, vad har de? De har inget. Alltså, de älskar, alltså, jag kan inte vara utan mina barn. Nej. Och självklart, jag tror, att, jag tror att de känner detsamma. De vill träffa sina barn. Tack för ditt samtal. Hörru bra. Hej. Ja, tack. Hej. Man kan ju undra det varför många svenska, då, eller vi som är, vad ska vi säga, Svenna Bananer, har svårt. För att ha för tät kontakt med sina föräldrar. Man vill ha dem lite på avstånd. Medan i andra kulturer så är morsan och farsan hemma hos en hela tiden. Och passar barnbarnen och sådär. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Hej Micke. Micke hör du mig? Ja, hallå. Hallå, vad tänker du? Jo, jag tänker lite på... Jag själv har, fick mycket bättre kontakt med min pappa. När jag flyttade hemifrån. Mm. För jag har ju så att eh, mina föräldrar skildes. Mamma försvann utomlands jag var sex. Och bor fortfarande utomlands. Mm. Och sen eh, bodde jag med min bror och pappa då. Som, eh, och han var borta väldigt mycket. Så vi fick liksom ta oss själva när vi var små. Det finns... Men det var såhär nyckelbarn kan man säga? Nyckelbarn? Vet. Ja men man säger att man har nyckel runt halsen. Och så får man gå hem och får man göra mat själv efter skolan och sådär. Ja han kunde vara borta i... Alltså en vecka i täck och vi var sex och tre år gamla. Och var själva? Ja. Oj, oj så du fick ta hand om lille blursan då? Ja, det tycker jag. Göra. Och det där slutar ju inte så jättebra, det var tånavsvister och väldigt pinsamma situationer i skolan när föräldrar inte dryker upp och kvaxamtal och man satt och jag om hur man hade det och. Mm. Och så där. Så det var mycket bråk under tonåren hemma. Men sen när jag flyttade hemifrån så en helt annan grej mellan oss då. då gick det ju liksom ungefär som du då att sitta och prata som vuxna Men kan, kan du känna dig lite arg på din pappa för att han gjorde så här? Eller din mamma också för den delen? Fortfarande? Ja, det kan jag väl göra till viss del men de har ju säkert sina anledningar men det jag är förbannad över är att jag själv har inte fått någon förklaring till varför Nej Och det tror jag aldrig att jag kommer få för att nu i våran relation, den har blivit stel igen då. Mm. Och jag har tre egna barn så jag vet ju absolut hur jag inte ska göra. Och hade väl hoppat någonstans, för jag själv har inte haft någon mor- och farförälder när jag växte upp, fick det också tyckte var synd liksom. Mm. Och nu förlorar mina barn det också fast de är vid livet. Bara att en som ja, bor ju inte i Sverige och en träffa vi liksom aldrig. Han har ju jättedålig kontakt med mina barn vilket jag trodde skulle bli tvärtom. Kan ja, du, det, du snacka mer om tror det. du eller är det, är det kört? Kan man lära en gammal hund att sitta? Nej jag tror inte. Jag har försökt flera gånger men han ja, bara säger att pressa inte, det kommer, det tar lite tid men det händer ingenting. Och snart tror jag det är för sent för de börjar bli till åren också. Så, mm. så jag kommer nog aldrig få någon förklaring till varför de har betett sig som de har gjort och Som barn så får man ju liksom för förstå att det är ju vårat fel. Ja. Kan att du släppa man... den skulden nu då lite grann? Nu när du är vuxen så. Ja, lite grann. Men det är som sagt, alltså jag tycker har en förälder gjort fel så tycker jag att man har fan en skyldighet till att ge en förklaring till barnen för att det där är ju någonting man släpar med sig jämt. Mm. Tack så för ditt jag... samtal. Ah, förlåt, ja, förlåt. Se vad du ska säga. Nej, om jag vet att jag har betett mig fel med mina barn framöver och, ja, då kommer jag vilja ge en förklaringen. För det, jag tycker att man absolut är skyldig till det. Mm. att man inte går och grunnar i onödan. Liksom. Tack snälla, ha det bra. Tack, hej. hej. Ring mig på 020 11 12 13 och snacka om relationen föräldrar och barn. Och vad gör man av den här känslan av maktlöshet, uppgivenhet över att ens nu lite äldre kanske föräldrar när man själv är vuxen fortfarande inte bryr sig så mycket vill inte träffa sina barnbarn eller jag inte bara engagerar sig Hur tar man upp en sån sak, hur strider man lite för sin grej att du, jag vill faktiskt ha en kontakt och det är också mycket stolthet tror jag att man vill inte vara den som trugar och snälla kan vi inte ses, man, man sitter där kanske i var sitt hörn fast man bor ganska nära varandra och pratar inte med varandra Det här är ganska komplicerat, föräldragenerationer och föräldragenerationer, relationer ska jag säga. Och många tycks ju ha såna årtionden av konflikter bakom sig som man inte har rätt ut. Familjeterapi det är en bra grej. Skulle du kunna tänka dig att gå i det med dina föräldrar trots att ni är vuxna? 0200 11 12 13. Du kan också ringa om du själv har blivit förälder och är livrädd för att bli som din mors eller farsa var. Hur undviker man det? Och hur mycket skada tar man egentligen av att vara ett skilsmässobarn? Jag är ju inte det. Och jag är ju ja, ganska kvaddad i psyket ändå av mina egna problem. Men eh, jag är väldigt tacksam över att mina föräldrar har varit tillsammans. Och är, och är fortfarande väldigt kära. Jag tyckte det var skitpinsamt när jag var yngre. Och de stod och pussades öppet. Jag sa, men, sluta! Och idag är man ju bara glad över att de visade varandra kärlek så där öppet. Så att, det är ju väldigt komplicerat. Att man kanske inte heller uppskattar det man har förrän det är... Ingvar är med. Hallå Ingvar. Hallå ja. Hej du, vad har du på hjärtat? Ja, jag, hörde, jag, jag har ju två barn alltså här och en massa barnbarn och sånt där. Hur ja. gammal är du Ingvar, för fråga dig? Ja, jag är snart 86 år ah, Ja, Ja, okej. Okay. Så du är, du är still going strong kan man säga. Jo, det tycker jag nog man kan säga här. Ja. Hör det var fantastiskt. Jag kom in på en gång här på det. Ja, jag. ibland händer det. Det som är som trist, du vet. Ja. Oh, oh. Men vad, hur gamla är dina barn då? Ja de är, de är på närma sig 60 års åldern alltså va? Och du har du, vuxna ja. barnbarn då? Ja, och sen har jag barnbarn då i 30 års åldern här och det är väldigt intressant hur man ska fungera med de här alltså va. Beträffande våra barn alltså här, så, gick, så var vår idé omkring detta här. Det min hustru och jag hade samma idé i detta här. Nämligen att de skulle få vara så fria som möjligt, alltså. Mm. De, de skulle alltså få bestämma själva vad de ville göra i skolan. Och hur det skulle kunna fungera efter då här på, på olika sätt. Här, va? Mm. Så det var, det var vår grundidé i detta alltså. Ho, alltihopa och, uh, hur jag... funkade det då? Jo, det var väldigt bra rätt. Vad var. kom det med papper här så sa de skriva under nu pappa här för att nu har jag bestämt att jag vill göra se si och så alltså. Och då frågade jag, vad har du för tankar på detta då för fortsättningen här va? Mm. Jo, jag, jag vill bli det och det säger de det. Jag vill bli civilekonom, jag vill bli det och det här och sånt här. Och då säger de då, då måste jag följa den här delen alltså här i fortsättningen här va? Mm. Så det var det var grunden i detta här och till detta så var det att vi besände också väldigt tidigt från det att de var en ja en sju år mm. så fick de fick pengar. Som skulle räcka för en massa saker som vi bestämde helt enkelt vad det skulle vara för någonting. Okay. Och när de blev större och större här så fick de mer och mer av de här pengarna. Här, va? Mm. Det betyder alltså det att de bestämde både vad de ville göra för någonting och vad de hade för okay. resurser. Här Ganska för fri uppfostran med andra ord. Det tycker jag att det har funkat bra. Ja, jag tycker det har fungerat väldigt bra hur du och. Det, ja. det har fortsatt på det sättet det är hela livet igenom här nu som detta. Vi, vi träffas nu och diskuterar olika frågor precis av samma slag som vi gjorde när de var små. Så att jag tycker är en, en väldigt bra modell att ge tidigt ett besked om vad, vad de har för någonting att röra sig med. Och sen så att mm. de själva får påverka i allra ja. högsta grad vad de vill göra. Jag, för för jag frågar en lite så känslig fråga. Du är 86 år. Du ja. kanske inte stannar kvar i jättemånga år till. Och nu låter du frisk i och för sig, men är du rädd för att dö? Nej, nej. Nej? Och dör ifrån dina barn och barnbarn? Ja, hör du, de, de sköter sig själva här tycker jag nu. Så de, jag har fått upp dem i sådana åldrar och sånt där så att de kan klara det själva allt så här. Men må många som närmar sig så att säga, slutet av livet känner ju att, gud vad deppigt det här lät, förlåt mig. Men känner ju kanske en stress över att man inte har hunnit säga allting och göra allting med sina barn. Kan du känna det någonting? Jo ja, det är en massa. I och för sig ja, det är det en massa som jag skulle ha velat göra på annat sätt alltså. Men, men, men ångrar du jag, mycket då då? Vad sa du? Är det mycket du ångrar? Nej, inte, inte mycket inte här utan när, när de var små såg vi till att, att pengarna Fick räcka till för utlandsresor och annat här. och det var, Vi gick precis på gränsen för, för vad man överhuvudtaget kunde, kunde uthärda helt enkelt. Då. Ja. Och så såg vi till att vi kom ut på olika saker. Och liksom att vi lärde dem alltså väldigt tidigt skidåkning och, och uh, en massa andra sådana saker här. Mm. Så att, det tycker jag är väldigt viktigt alltså att man... <hör> Man, man riktar in det på det sättet alltså. Va? Mm. Det, tack för det... ditt samtal, hörru. Det låter ja, jättefint. Vi hörs mycket. igen. Okay. Tack. Hej, Hej på dig, Kram. Hej. Ring mig efter pausen så pratar vi en sista stund om det här med föräldrar och barn. 0200 Ring och berätta om hur din relation är till dina gamla föräldrar. Eller om du precis själv har blivit förälder och känner att jag vill absolut inte att göra att det ska bli och göra de fel som min mamma eller pappa gjorde. 0200 är numret. 101,9 Radio X Radio X Du ringer till mig på 0200 11 12 13 och snackar om relationen eller den uteblivna relationen med föräldrarna. 0200 11 12 13. Hej Kim. Hallå. Ett barn som skriker, Hörde du mig Kim? Ja, är det... ja, ja, hej, jag tänkte att det var någon väldigt ung människa som ringde först Jaha. Men det Är det en liten bebis? Nej, äh, det är inte en bebis, som är ett år och fyra månader nu så. Ja, ja, men en, en ganska stor bebis Ja, precis ja. Är, det, är det första barnet? Ja Har du mycket nöje kring att du, du ska bli som dina föräldrar, eller inte? Ja, lite både jag och mig faktiskt Vissa saker känner man ju att man verkligen vill ta efter dem ja. Och vissa saker kan man inte ta efter För att man får inte samma värderingar som de gör. Nej. Lever dina föräldrar? Ja, bägge två. Hur är de då? Hur är relationen nu ska jag säga mellan er? Idag den är riktigt bra. Men var det så att det tog en en, en stund innan det blev så? Ja, det tog väl ett tag men eh, när jag var. Tonåring, då kunde vi knappt kommunicera utan då låg jag instängd på mitt rum och så kom morsan och farsan och bara Nu städar du rum, det i aldrig livet så jag låg kvar där inne det har, ja. Saker har förändrats sedan dess Ja precis, nu kan vi, komma nu åker man och hälsa på dem till och med ja. det, det roliga var att jag är både stor och småsyskon, eller en och en lilla syster ja. Men eh, Jag var ju den som flyttade hemifrån först när jag träffade min flickvän då. Mm. Så att då var det ju som så att jag drog och de... Eller, och, sen ett halvår efter jag flyttade så separerade mamma och pappa. Men mm -hmm, mm. dess så var de som nya personer, bägge två. Mm. Så, att, så det var det bästa jag, men, som kunde hända egentligen? Ja men precis, jag släppte uppleva när de separerade på ett och samma sätt, samtidigt som man gjorde det på håll mm. så det var jobbigt det med mm. vad, vad tänker du som en roll som pappa och kim vad är de största eh, nojorna du har som förälder de största nöjerna mm. ja det är väl eh, ja det finns många nojor man har där mm. har du rangordnat är... dem typ så här, listan ja både ja och nej det är väl det värsta Som jag är det oroligt att man ska göra, det att man ska bli likadan som sina föräldrar. Att man blir en kopia av sina föräldrar. Mm. Sen så finns det grejer som man vill att de ska få göra. Och sen så finns det saker som man vill bara nej, aldrig i livet att de ska behöva. Som till exempel när man var 15, 16, då satt en mamma och pappa. Mm. Bara du ska vara hemma klockan nio. Kommer inte hem klockan nio eller ja. Då ringde jag kvart nio och sa att jag är här och här. Bara, nej, du ska vara hemma klockan nio, annars så behöver du inte komma hem. Då kan du sova någon annanstans. Ja, men det där vill man inte återprepa kanske. Nej, precis. Sådana saker har man ju lärt sig av misstagen. Som de borde ha gjort med tanke på att de var väl liknande en själv när de var små. Mm. Tack för ditt ja. samtal. Tack själv. Okej, ha det bra. Hej, hälsa, hälsa lilla bebisen, här, stora bebisen. Okej. Ja, hej. Mm, hej. 0200 ringer du och pratar om eh, din relation till föräldrar eller kanske en utebliven relation till en mamma och en pappa. Och hur det har format dig. Jag har haft en kärnfamilj, mamma och pappa som fortfarande är gifta och det har varit väldigt tryggt inser jag nu i efterhand kan jag säga. När jag är vuxen och klarar mig själv och inte har navelsträngen kopplad till dem längre utan känner att nu är vi med som, de kommer alltid vara mina föräldrar, men nu har vi en vuxen relation. Vi kan ringa varandra varje dag och snacka skit. Liksom. Vi kan skoja om saker, det är inte längre det här, har du ätit ordentligt, har du pengar, har du tvättat håret. Utan man kan prata om andra saker. Men jag tog det väldigt mycket för givet tror jag när jag var yngre. Och var väldigt bekväm i att de alltid ställde upp och de körde och de skjutsade. Och Nu förstår man ju hur mycket, de, hur mycket tid och energi de la ner på det. Och faktiskt att de kanske också gjorde en björntjänst genom att ställa upp så mycket för att man blev lite curlad. Och sen fick, på vissa sätt blev jag inte det, men på just det här blev jag väldigt curlad. Så jag kan vara väldigt bekväm och ha taxi överallt nu och det blir ganska dyrt. Så där får jag ge dem en känga faktiskt. nummer 200 11 12 13 är numret du ringer. Hej, du vill vara anonym? Ja, och det är precis det du nämnde mot slutet. Att det blev en björntjänst för mamma och pappa var för bra. Mm. Du hette ju ditt vanliga namn igår. Du har något alldeles... Oh, because since I'm talking about something good then I don't want to praise myself. Okej, okay. vill du prata engelska eller svenska? Nej, svensk. svenska går bra. Som det är ah, ja. att även om jag har haft tur är att i och med att ens föräldrar du nämnde det alldeles korrekt ibland att om, om ens föräldrar har tagit hand om en så bra. Mm. Det gör att man själv undrar om man kan, kan någonsin bli lika bra som föräldrar. När mm. att... Man får prestationsångest. Precis. Precis som mm. man jämför sig med sina föräldrar, och till exempel att du tog upp någonting det här med att städa. Tänk om jag skulle få barn, om, jag skulle, om någon av mina döttrar eller söner säger, hur du går och städer ditt rum, då kommer man direkt säga, säger, pappa, did you ever tidy your room? No, I never did. We had servants. Mm. Då måste jag hålla cheften framför mina barn. <laughs> med andra ord, att, som du sa, jag tror ordet du använde var körla. Uh -huh. Om man hade det bra och hade föräldrar som offrat sig för en Och om man hade det bra. Så egentligen det också. Vad var det onda du använde Du använde ordet Björntjänst. Mm. Precis, det kan bli så också. Alltså självklart, ja, mitt hjärta är för dessa som har haft ett horribelt uh, uppvuxande. Men för oss som kanske har haft det lite för bra. Mm. Vi också har drabbats upp. hur hade Du det ju inte varit så, Vad sa du? Hur hade du det när du var liten och växte ja, jäkligt upp? Jäkligt bra. Jag hade en pappa som var Iraks första kristna general. Mamma som var en matematiklärare som gav upp jobbet. Hade vi, kenter, vi hade väntar, vi hade guvernanter, vi hade allt. Och det är ett ganska bekvämt liv. Jag hade två bröder som har bråkat med mycket. Men som bröder gör. Men när jag tänker på det, herregud vad de offrade för oss. Nej, jag är alldeles för självisk för det. Så mm. som du sa, så på det sättet. Det faktum att ens föräldrar var lite för bra. Mm. Då gör det att man sätter och jämför sig med dem och säger nej för fan, jag kommer inte att, stå, jag kommer inte att klara vad de klarat mot mig. Mm. Tack för ditt samtal. Mm. Har du så fint. Samma, hej, hej då. Det var kloka ord här på slutet. Eh, programmet är slut. Ashberg är på ingång och eh, jag vet inte vad jag ska prata om. Det får vi höra alldeles strax. Jag vill tacka dig som har ringt, dig som har lyssnat. Eh, och uppmana nu lite politiskt korrekt här på slutet dig att våga... Prata om jobbiga saker med dina föräldrar. Även om de är gamla och skruppliga, Våga ta upp saker som är känsliga. För det kan bli för sent sen. Tackar för mig. Vi hörs imorgon igen klockan 13. Ha det bra. Hej då. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.